Što je to diplomacija? Prema enciklopediji Britanici, diplomacija je metoda međunarodne rasprave ili umjeće upravljanja i vođenja međunarodnih odnosa, uglavnom pomoću pregovaranja. Riječ diplomacija dolazi iz grčkog jezika. I sastavljena je iz dvije riječi, diplos dvostruk ili dvojak i sufiks ma predmet objekt, diploma list papira, dokument prestavije na dvoje dao je svoje ime u mijeću vođenja međunarodnih poslova. Prvo je taj dokument bio dozvola za put ili opuno moćenje, a kasnije svećani dokumenti, posebno oni koji su sadržavali ugovore između vladara koje su izdavale kancelarije. Diplomacija je postala u vođenja vanjskih poslova. A stara veza s dokumentima ostale je u riječi diplomatika, kako se naziva pomoćna povijesna znanost koja se bavi službenim dokumentima i njihovom autentičnošću. U 18. stoljeću Francuska riječ diplomat počinje se koristiti za osobu koja je opunomoćena da vodi pregovore ili zastupa neku državu. Diplomacija nije sinonim za vanjsku politiku. Diplomacija je glavni instrument vanjske politike. A vanjsku politiku određuju političke vođe koji mogu tražiti savjet od diplomata. Vanjska politika određuje ciljeve i strategije kojima se trebaju ostvariti ti ciljevi. Diplomati provode tako zacrtanu politiku, taktiku biraju sami, ali moraju paziti da ona ostane unutar smjernica koje su im dane. Glavno oruđe diplomacije su pregovori, javni ili tajni, koje vode opunomoćeni izaslanici. Francuska riječ «envois» označava onog koji je poslana. Definicija diplomacije i vanjskih poslova je jasna. Ali kako to često biva, teorija i objašnjenje razlikuju se od prakse. Zašto se čini da vojnik, ponekad više nego diplomat, provodi vanjsku politiku neke zemlje? Kako se određuju ciljevi vanjske politike? Određuju li te ciljeve razum ili instinkt? Interes ili strah? Ili ih određuje ili ih pokušava odrediti moral? Zašto neki ratovi koji su se očekivali desetljećima nikada nisu izbili, a zašto su neki koje nitko nije očekivao izbili na iznenađenje diplomata i vojnika? Stoga bi ovu prvu od dvije emisije o međunarodnim odnosima u 20. stoljeću trebalo započeti pitanjem. Postoje li uopće smislena dugoročna vanjska politika i vođenje vanjskih poslova? Ili je samo riječ o sustavu predstavljanja neke države koji radi na principu akcije i reakcije? Govori profesor dr. Radovan Vukadinović s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Ja bih možda ovdje citirao moga prijatelja i kolegu Henrega Kissingera, koji na jednom mjestu kaže da zapravo vanjske politike nema. On ide čak dalje pa kaže ja sam morao uvjeravati moje kolege kad sam došao u State Department, posebno recimo iz Europe da ne postoji nešto što se zove američka vanjska politika, i da je zapravo ona svedena prije svega na action-reaction, dakle akcija-reakcija i da ta politika iščekuje događanja pa da tek onda kada vidi što se događa reagira na njih. Dakle, to bi bilo što se tiče samoga kompleksa stvaranja vanjske politike. Međutim, postoji naravno i jedno drugo mišljenje da mala vanjska politika u malih država ne postoji i da bi zapravo male zemlje trebale djelovati u ovome smislu akcija, reakcija, međutim da ako postoji vanjska politika, ona postoji u velikih država koje su u stanju dugoročnije gledati, koje su u stanju dugoročnije planirati i koje si mogu postaviti neke zadaće za pet godina, deset godina, petnaest godina, jer su dovoljno velike, prema tome ne sumnjaju u svoju mogućnost postojanja, ne sumnjaju u svoje resurse, otprilike znaju kakvi će oni biti, i naravno isto tako znaju kakav će biti raspored snaga u međunarodnoj zajednici. Dakle između jednoga i drugoga mišljenja mogli bi reći da se nalazi ona svakodnevna vanjska politika i potreba da se odredi mjesto države u međunarodnim odnosima, to je svakako jedna od temeljnih odrednica svake vanjske politike da se vidi gdje ta zemlja spada u kojoj je ona kategoriji nalazi li se ona u skupini zemalja koje su velike, koje su snažne, koje vode pravce međunarodnog djelovanja ili je pak riječ o nekoj zemlji koja je manja koja se treba recimo u međunarodnim odnosima zadovoljiti zaštitom nekih svojih osnovnih interesa takozvanog nižega profila što bi podrazumijevalo zaštitu teritorija, dostupnost trgovinskim putevima, slobodu prolaza kroz granice, slobodu plovidbe dalje dakle ono što je važno za normalno funkcioniranje jedne zemlje. 28. lipnja 1914. godine, Gavrilo Princip ubio je u Sarajevu austrougarskog ugarskog prijestolonasednika nadvojvodu Franju Ferdinanda. Taj atentat pokrenuo europski paklani stroj. Jedna po jedna evropske sile obavljivale su jedna drugoj rat. Četiri su godine, od 1914. do 1918. godine, dva velika saveza, Antanta i centralne sile, vodile ogorčeni rat. Nakon četiri godine rata u kojemu je poginulo oko 10 milijuna, a ranjene oko 20 milijuna ljudi, centralne sile izgubile su rat. Austro-Ugarska se raspala, a Njemačka je bila tako iscrpljena ratom da ga više nije mogla voditi. Kada je 11. studenog 1918. godine na bojištima počelo primirje, britanski premijer David Lloyd George rekao je Nadam se da se može reći kako ovoga sudbonosnog jutra prestaje sve ratovanje. Ali u redovima savezničke koalicije nije s radošću dočekana činjenica da će rad završiti s njemačkim snagama nad luh Francuske i Belgije. Ovako je Lord George na sjednici vlade komentirao njemačku ponudu o primirju koja je došla krajem listopada. Industrijska Francuska je razurena, a njemačka se izvukla. Kad nam se prvi put pokazala prilika da udarimo na njemačku, ona je rekla predajemo se. Iskrsnulo je pitanje trebali po njoj nastaviti udarati onako kako je ona udarala po Francuskoj. Antantine snage nisu prenijele rat na njemački teritoriji. Primjer je potpisano 11. studenog 1918. godine u lako francuskog maršala i vrhovnog savezničkog zapovjednika Ferdinanda Foša. Ali njemačka je za rat trebala platiti za pregovaračkim stolom. Mirovna konferencija je počela je u siječnju 1919. godine u Parizu i završila je 28. lipnja 1919. godine potpisivanjem Versajskog ugovora u dvorani zrcala. Prije početka mirovne konferencije u Parizu, Lloyd George je obećao svojoj javnosti da će iscijediti Njemačku tako da joj popucaju kosti. Francuska je željela još više. Ne samo da je htjela od Njemačke naplatiti ogromnu ratnu štetu, već je htjela učiniti Njemačku tako slabom da više nikada ne bude kadra voditi rat i zaprijetiti Francuskoj. Međutim, nova se sila uključila u evropsku politiku, Sjedinjene američke države. Njihov predsjednik Woodrow Wilson nije dijelio nade i namjere evropskih državnika. Prvi svjetski rat mogli bi reći da je bio početak jednog novoga, modernijeg promišljanja međunarodnih odnosa i da je upravo u tom kontekstu bilo postavljeno i pitanje tih novih odnosa koji su trebali tvoriti poredak. Prvo tome, Versailles bi mogli uzeti kao jednu početnu točku kao početak razmišljanja u novim uvjetima o tome kako postaviti taj svijet, da li ga postaviti na nečem što bi trebalo biti novo, jer ne zaboraviti da je zapravo svaki poredak u biti novi poredak, on nasljeđuje onaj bivši. Bivši je bio uspostavljen na sustavu ravnoteže snaga, na stalnome učvršćivanju tih balansera koji su postojali i naravno uvjerenju da je ravnoteža snaga sama po sebi dostatna da eliminira bilo kakvo sukobljavanje. To se naravno nije ostvarilo, došlo je do Prvog svjetskog rata i Versailles se sada postavlja kao jedna velika konferencija koja treba urediti svijet na novim načelima. Na novim načelima na kojima je posebice inzistirao američki predsjednik Woodrow Wilson, koji je ušao u međunarodne odnose kao osoba koja je unijela prije svega jednu dinamiku razrješavanja tih odnosa, koja se borila za novi poredak, ali koju su neki ocijenili kao stanovitu osobu koja je imala pretežito idealističke vizije međunarodnih odnosa. Kad se to kaže, onda se prije svega misli na to da je predsjednik Woodrow Wilson bio pristalica obrazovanja, da je bio uvjeren u to da sa jačanjem stupnja obrazovanja da će doći do eliminiranja nasilja u međunarodnim odnosima, da će prema tome i ratovi na neki način automatski nestati i da je potrebno prije svega stvoriti takve uvjete da se pokaže kako je čovjek dobra individua i da onoga trenutka kada mu se osigura jedan povoljni milje za takvo demonstriranje svojih stavova čovjek će naravno napustiti ona agresivna promišljanja i naravno agresivna djelovanja. Predsjednik Wilson došao je na Parišku mirovnu konferenciju s 14 točaka, koje su određivale kako bi se trebao postići mirovni sporazum i kako bi svijet trebao izgledati nakon svjetskog rata. U tih 14 točaka koje Wilson predstavio na zajedničkoj sjednici Kongresa u siječnju 1918. zahtijevalo se da se do mirodnog sporazuma dođe na otvoren, javan način, bez tajnih sporazuma karakterističnih za staru europsku diplomaciju. Zahtjevala se sloboda trgovine, sloboda plovidbe svim morima i oceanima, razoružanje svih zemalja, poštivanje prava naroda, posebno naroda Austro-ugarske na samo određenje, te uspostava međunarodnog tijela koje bi trebalo jamčiti mir i sigurnost u svijetu. Nakon potpisivanja primirija, Wilson je za rad izravno optužio stari europski sustav ravnoteže snaga. Saveznički vojnici su se borili za rušenje starog i uvođenje novog svjetskog poretka. A središte i glavna osobina starog poretka bio je onaj nestabilni čimbenik koji smo nazivali ravnotežom snaga. Čimbenik čija se ravnoteža određivala sabljom koja bi presudila sad u korist jedne sa druge strane. Ravnoteža koju je određivala nepostojanim omjerom suprotstavljenih interesa. Ljudi koji su se borili u ovom ratu, ljudi su iz slobodnih država. Odlučni da tako nešto dokrajeće za svagda. Ta idealistička vizija međunarodnih odnosa... Ostat će za stanovito vrijeme kao neka misa o vodilja, ona će recimo biti ugrađena u Versailles, ona će biti ugrađena kao želja predsjednika Udrova Wilsona da u okviru onih svojih poznatih 14 točaka rješava svjetska pitanja da se bori protiv tajne diplomacije, smatrajući je naravno kao nešto što je zlo i što je nepogodno za novu fazu međunarodnih odnosa da se bori za priznavanje prava na samoodređenje određenje čitavome nizu novih naroda i da na taj način dođe do stvaranja novih državnih zajednica, poput recimo Poljske, poput Čehoslovačke, poput Jugoslavije, da se bori za jedan pravedan mir, za ideju razoružanja dalje što je sve u tadašnjim uvjetima bilo prilično i idealistički s jedne strane i s druge strane prilično revolucionarno. Ali nisu svi predstavnici velikih sila na mirovnoj konferenciji dijelili Wilsonov idealizam. Francuska je u nepunih 50 godina dva puta ratovala s Njemačkom. 1870. na 71. Pruska je vojska porazila Francusku i došla na domak Pariza. Godine 1914. Njemačka vojska je napala Francusku i opet došla na domak Pariza. U četverogodišnjem ratu Francuska je pretrpjela velike gubitke. Poginulo je milijuni 300 tisuća Francuza. Više od četiri milijuna je ranjeno. Rat na zapadu uglavnom se vodio na francuskom tlu, industrijski sjever Francuske bio je opustošen, a zemlja je bila istrpljena ratom. Francuski premijer Georges Clemenceau nije samo želio naplatiti od Njemačke ratnu štetu. Htio je osigurati Francusku od buduće Njemačke prijetnje. Glavni francuski pregovarač, André Tardieu, taj zahtjev obrazložio ovim riječima. Poput Velike Britanije i Sjedinjenih država, i Francuska treba stvoriti sigurnosnu zonu. Tu zonu pomorske sile stvaraju svojom flotom, te eliminiranjem Njemačke flote. Francuska, koju ne štiti ocean i koja ne može eliminirati milijune Njemaca obučenih za ratovanje, tu zonu mora stvoriti uz rajnu, savezničkom okupacijom te rijeke. I tako su se u Parizu našli Woodrow Wilson, koji je namjerava urediti posljeratni svijet, tako da više nikada ne izbije novi rat, i Georges Clemenceau, koji je, ako bi bilo po njegovom, razbio Njemačku na niz malih državica i tako i učinio bezopasno. Britanski premijer Lloyd George uglavnom je nastojao posredovati između te dvojice, dok je četvrti član tog kvarteta velikih, talijanski premijer Vittorio Orlando, nastojao naplatiti ono što su mu Velika Britanija i Francuska obećele londonskim ugovorom. Versajski ugovor, potpisan 28. lipnja 1919. godine, nije zadovoljio niti jednu stranu. Nisu udareni temelji novom, boljem svijetu. A Njemačka, iako joj je Versajskim ugovorom oduzeto 10% teritorija i nametnuto plaćanje ogromne vojne očtete, nije bila uništena. Harold Nicholson, britanski diplomat i sudionik na mirovnoj konferenciji, ovako je ocijenio Parišku mirovnu konferenciju. Došli smo u Pariz uvjereni da će biti uspostavljen novi poredak. Otišli smo u uvjerenju da je nov poredak sve uprskao. Tako je rat koji je trebao okončati sve ratove završio mirovnim sporazumom iz Versaja. Kada je vidio odrednice tog sporazuma, francuski maršal Ferdinand Foch rekao je to nije mir, to je 20-godišnje primjerje, govori profesor dr. Radovan Vukadinović. Međutim, nemojmo zaboraviti i to da je ipak Versajska konferencija koliko god je počivala na tim recimo idealističkim načelima da je ipak djelovala prije svega u okviru standardnih procedura. Naime, čitav niz najvažnijih zaključaka donosio se u sklopu djelovanja nekoliko velikih diplomacija velikih država, prema tome iza zatvorenih vrata. I tu predsjednik Woodrow Wilson nije odstupio ništa od svojih prethodnika, dakle tri, četiri velike zemlje su rješavale pitanja sudbine malih zemalja. Dakle bez nekih velikih demokratskih mogućnosti razrješavanja pojedinih problema, nego jednostavno na način kako je to odgovaralo tada velikim silama. Ipak recimo i to da je veselski sustav da je postavio zapravo temelje tog novoga poretka. On je postavio jednu ideju da se prije svega mora kazniti krivce za prijašnji svjetski veliki sukob, prvi svjetski rat, Postavio je mogućnost stvaranja novih država, dakle, priznao je želju naroda za samo određenje. Uspostavio je mogućnost stvaranja prve svjetske političke organizacije Lige naroda, iako u nju Sjedinu američke države nisu ušle, jer je Senat odbio ratifikaciju. Prema tome, bile su uspostavljene konture, konture nečega, mogli bi reći, novoga, Ravnoteža snaga ocijenjena je kao neprirodna, kao nepogodna, kao jedna situacija u kojoj se neprekidno razvijaju i jačaju odnosi napetosti, prema tome u želji da se održi ta ravnoteža snaga stalno dolazi do jačanja vojne sile i vjerovalo se da bi upravo jedna takva nova situacija nakon Versaja mogla voditi tome da međunarodni odnosi budu demokratični, da budu pravedni i da postoji jedan instrument poput Lige Naroda koja bi vodila računa o tome da se pitanja mira i sigurnosti rješavaju na međunarodne razini. Mir u Versaju ostavio je svijetu još jednu stvar koja do tada nije bila viđena. Bila je to Liga Naroda, prva međunarodna organizacija koja je trebala biti jamac kolektivne sigurnosti. Ili po riječima Woodrow Wilsona. Cijeli ovaj instrument, Liga Naroda, temelji se ponajviše i prvenstveno na jednoj velikoj sili, a to je moralna snaga svjetskog javnog mnijenja. Europske sile nisu bile jedinstvene. Naime, pokazuje se općenito, čak ako hoćete i do dana današnjega, da u nedostatku zajedničke političke volje nema mogućnosti da bilo kakva organizacija, pa niti ta krhka Liga naroda, može djelovati i suprotstaviti se. Ako se malo vratimo natrag, onda ćemo vidjeti da je recimo bio postavljen embargo od strane Lige naroda, dakle da su bile nametnute neke vrste sankcija. Međutim, ako to usporedimo sa svim sankcijama koje su bile i sa embargom u ovim našim novim vremenima, onda ćemo vidjeti da to zapravo nikada nije dalo rezultata, jer ste uvijek imali neke države koje su imale svoga interesa da pomažu, da surađuju, da kupuju, da trguju. Prema tome, praktički te mjere su osuđene na propast ukoliko nema jedinstvene političke volje da se djeluje protiv takvoga posizanja za tuđim teritorijima, za naravno osvajanjima i ako hoćete na kraju za mijenjanjem poredka koji je bio uspostavljen. To se vidjelo na početku u Etiopiji, to se kasnije vidjelo u Manđuri, to se vidjelo prilikom aneksije Čehoslovačke komadanja Čehoslovačke i naravno njezinog definitivnog kraja, pa sve do onoga početka napadom na Poljsku i ulaskom u drugi svjetski rat. Dakle, politička volja je nedostajala između Francuske, Velike Britanije i naravno Rusije. Rusiju se držalo po strani, vjerovalo se da Stalin neće biti zainteresiran da ide u taj savez sa zapadnim zemljama, s druge strane da bi uključivanje Stalina u ovakvu jednu veliku koaliciju moglo donijeti više koristi Sovjetskoj Rusiji nego zapadnim saveznicima. Prema tome pokušavalo se pregovarati sa Stalinom, s druge strane isto tako nastojalo se održati otvorene kanale komuniciranja i sa Hitlerom. Stalin je činio isto. Stalin je pregovarao sa zapadnim saveznicima i kad je vidio da oni u Mosku šalju delegaciju na relativno niskoj razini, da od tih pregovora o nekom savezu protiv Njemačke neće biti ništa, okrenio se Hitleru i potpisao ugovor o podjeli Poljske i naravno o suradnji dvije države za koje se tada vjerovalo da ne mogu nikako biti u nekoj zajedničkoj koaliciji. Dakle, čitav niz, recimo, nepovjerenja, čitav niz krivih ocjena, vjerojatno isto tako i podcjenjivanja opasnosti koja je dolazila iz Njemačke, utjecali su na to da su evropske sile bile u nemogućnosti da se suprotstave Njemačkoj, da su isto dobno zbog, ako hoćete, jednoga podcjenjivanja te Njemačke dopustili mogućnost da se Njemačka uzdigne i da naravno krene malo po malo u osvajanja. S druge strane uvjerena da je naravno ta zapadnoevropska koalicija slaba, da će joj dopustiti da kreće kako hoće i naravno da je to onda otvaralo sve više Njemačke apetite u pravcu novih osvajanja. Tvorci mira u Versaju željeli su da njihov mir potraje. Nadali su se da će prvi svjetski rat okončati sve ostale ratove. Ali međunarodne odnose teško se može zamisliti bez rata. Nažalost, ako govorimo o praksi međunarodnih odnosa, onda je međunarodne odnose, možemo reći, komodno nemoguće zamisliti bez rata. To su neodvojivi procesi i to je ono što mi u međunarodnim odnosima kažemo da su na jednoj strani rat, na drugoj strani suradnja ili mirno razdoblje, da su to glavne komponente međunarodnih odnosa. Naravno, s druge strane, ako govorite da li je moguće zamisliti, onda su mnogi zamišljali svijet bez rata, bilo je vrlo mnogo prijedloga od najdavnijih vremena pa do danas, međutim, svi su se oni pokazali kao nedovoljni, bilo da je riječ o nekim regijama, bilo da je riječ o ovom našem univerzumu. Prema tome, Rat postaje sastavni dio međunarodnih odnosa, isto tako kao što možete reći da upotreba sile u ovim međuljudskim normalnim odnosima, nažalost, također djeluje. Prema tome, kako su i međunarodni odnosi vezani najviše uz ponašanje čovjeka, čovjek je njihov glavni kreator, onda je očito da ta ljudska priroda ne može izbaciti silu kao što je ne izbacuje iz svoga ponašanja u međuljudskim odnosima. Naravno u 17., 18. pa i 19. stoljeću imali ste čitav niz koncepcija koje su govorile da je rat jedno dobrostanje, da je to jedno pročišćavanje od recimo Maltusa i njegovih teorija koje su govorile da je naprosto s vremena na vrijeme potrebno izvršiti određene čistke, smanjiti broj stanovnika na zemlji kako ne bi došlo do velike pre, ili prevelike populacije. Imali ste čitav niz filozofskih pravaca koji su također govorili kako je to sve neophodno u cilju zadržavanja određenog balansa na našoj zemaljskoj kugli. Zabrana rata, s druge strane, je novija kategorija. Zabranu rata imali smo u različitim ugovorima koji su se sklapali iz Prvog svjetskog rata, Imamo već sa Ligom naroda jednu tendenciju iza Prvog svjetskog rata, tendenciju da se taj rat eliminira iz međunarodnih odnosa, što, nažalost, nije uspjelo. Onda smo došli do svjetske organizacije Ujedinjenih naroda, zabrane upotrebe sile, zabrane rata, međutim, ni tu nije se uspjelo. Ako gledamo danas broj ratova od negdje 45. godine do danas, onda oni prelaze brojku 200., Dakle, riječ je o čitavome nizu sukoba koji se vode. Uzmite podatke za suvremeno razdoblje da ne idemo u daleku prošlost po procjenama uglednog britanskog Međunarodnog instituta za strategijske studije svake godine. Od, recimo, kraja hladnog rata imamo 24, 25, 29 ratova i ratnih sukoba. Dakle, riječ je o jednome nevjerojatno stalno prisutnome elementu ponašanja država, bilo da je riječ o manjima, bilo da je riječ o većima, dovoljno je spomenuti i to da se smatra kako je negdje od 89. godine, dakle od pada Berlinskog zida i recimo završetka ovoga bipolarnoga modela međunarodnih odnosa, u takvim sukovima poginulo negdje oko 4 milijuna ljudi širom svijeta Godine 431. prije Krista, zaratilo su se dva vodeća grčka grada, Atena i Sparta. Svaki je grad i za sebe imao svoje saveznike, gotovo da i nije bilo grčkog grada koji se nije svrstao i za Atene ili Sparte. Rat je obuhvatio cijeli svijet starih Grka, a opisao ga je Tukidid u jednoj od najbolje napisanih povijesnih knjiga. Kao formalne uzroke rata, Tukidid navodi sporove oko korinskih kolonija Korkire i Potideje. Ali nakon toga Tukidid donosi i pravi uzrok rata između Atene i Sparta. U stvari, najistinski i ujedno i najmanje priznati uzrok bio je prema mojemu mišljenju taj da su atenjani šireći se izazvali strah u spartanaca, prisilivši ih tako na rat. Strah, taj po Tukididu najmanje priznati uzrok, natjerao je spartanca u rat protiv atenjana. Strah Spartanaca da više neće biti prvi u Grčkoj prouzrokovao je rat koji će trajati 27 godina i koji će dokrećiti zlatno razdoblje stare Grčke. Strah je zapravo najkrhkija kategorija i kada uopće govorimo o sigurnosti, onda naravno odmah treba reći da je to jedno relativno stanje, prema tome da je to pitanje vrlo kompleksno u kojima imate čitav niz elemenata koji utječu na to da se jedna država osjeća ili ne osjeća sigurno. Mi smo imali u povijesti smo imali čitav niz primjera gdje su se velike države moćne države osjećale nesigurnima smatrajući da im je takvo stanje da im ne odgovara. Prema tome, upravo u želji da ga promijene, poduzimale su neke poteze, s druge strane, imali smo isto tako zemlje koje su smatrale da nema nikakvog straha, da nema nikakve opasnosti po njihovu suverenost, dok ih netko nije napao i uništio. Dakle, očito je da je strah prije svega kategorija koja je vezana uz vrednovanje političkih lidera, uz njihovu želju da se ocijeni politička situacija, da se ocijeni nacionalni interes i položaj određene zemlje tu, Isto tako možemo reći da veliki državnici pokazuju svoju uspješnost ili neuspješnost, da su u stanju u onim trenucima kada recimo strah postaje toliko dominantan organizirati snage i bez neke velike panike ili pak da su pod utiskom vanjskih događanja često puta upravo pod strahom u stanju poduzeti neke korake koji im ne odgovaraju. Kako se prije Prvog svjetskog rata nastojalo izbići veliki rat? U europskoj povijesti postojalo je skoro stogodišnje razdoblje u kojem nije bilo većeg rata. Godine 1814. u Beču su se dok je Napoleon bio zatočen na Elbi susreli predstavnici velikih europskih sila i vijećali su do 1815. kada je Napoleon konačno pobjeđen kod Vatarlova. I predstavnici velikih europskih sila dogovorili su sustav koji je do 1914. godine europi donio kakav takav mir. U tih stotinja godina izbili su ratovi poput Krimskog ili Prusko-Francuskog i Prusko-Austrijskog rata, ali nijedan od tih ratova nije dugo trajao i odnio je znatno manje žrtava od Prvog svjetskog rata. Kako su europski državnici uspjeli u Beču dogovoriti takav sustav međunarodnih odnosa? Ovdje zapravo imamo nekoliko modela, međutim, Mislim da bi jedan od njih mogao biti vezan uz balans sile, koji je bio posebno nazvačan u 19. stoljeću. Čak što više tvrdilo se da je, recimo, to razdoblje balansa sile na ovim našim europskim prostorima, koji su tada bili, tako reći, centar svijeta i svjetske politike, da je očuvao taj evropski mir gotovo stotinu godina. Od Bečkog kongresa pa do započinjanja Prvog svjetskog rata imali smo jedno dugo, dugo razdoblje mira uz neke male sukobe, relativno male sukobe, recimo Britansko-Ruski britansko rat, pa smo naravno imali i problema interne prirode. Međutim, ono što je bilo bitno da nije dolazilo do nekih velikih sukobljavanja, nismo imali sukoba različitih koalicija i to je bilo jedno stanje u kome je sila na jednoj strani bila adekvatna manje više drugoj, prema tome niko nije se usudio ići u ratne sukobe. Drugi model koji se pokazao recimo manje praktičan, iako je naravno, ako gledamo sa neke idealističke točke gledišta, Znatno bi trebao biti prihvatljivi, to je model takozvane kolektivne sigurnosti. Kolektivne sigurnosti koja je dobila svoja glavna obilježja u Ligi naroda, jednim dijelom i u organizaciju Ujedinjenih naroda, koja bi trebala postaviti na čelo da je rat zabranjen, da nema upotrebe sile, a u slučaju da se to dogodi, da se onda zajednički nastupa protiv ovoga agresora i remetilačke države koja unosi takav nered u međunarodne odnose. U Beču, Austriju je predstavljao knez von Meternich, bruski je kralj poslao kneza von Hardenberga, Britaniju je predstavljao ministar vanjskih poslova Lord Kastelra, francuski je kralj poslao Talleyrana, koji je postavio rekord po broju francuskih vladara kojima je služio, ruski car Aleksandar I predstavljao je Rusiju. Taj koncert europskih sila nije novi sustav zasnivao na idejama. Njima su pretpostavili realne ciljeve, ili po ovim riječima, Nemamo smisla za abstraktne ideje, te prihvaćamo stvari onakvima kakve jesu i u granicama svojih sposobnosti branimo se od opsijena. Ništa opipljivo ne može se odrediti frazama poput obrane civilizacije, koje padaju u vodu pri pomnijem ispitivanju. I kako je koncert europskih sila zamislio mir? Von Meternik je ovako opisao želje britanskog ministra vanjskih poslova. Želi da Francuska osjeti snagu Engleske, Dokazavši joj da će egipatski problem biti riješen samo po njegovoj volji, bez francuskog prava sudjelovanja. Dvijema njemačkim silama želi pokazati da ih ne treba, te da je Engleskoj dostatna ruska pomoć. Želi Rusiju imati na oku i upregnuti je u svoja kola, zahvaljujući njezinom stalnom strahu od novog saveza Engleske i Francuske. I ostale sile iz europskog koncerta su na temelju ravnoteže snaga osigurale svoj teritorij. Ali se sustav počeo urušavati 1853. godine, kada su se Britanije, Francusko i Otomansko carstvo zaratile starskom carskom Rusijom. Sustav se nekako održao do 1914. godine, kada je pakleni sustav Evropskih sporova i saveza doveo do Prvog svjetskog rata. A nakon tog rata ravnoteža snaga više nije bila popularna. Naravno, moglo se reći da je taj balans sile odgovarao određenom trenutku razvoja, onoga časa kada su recimo na vidjelo došle razlike unutar pojedinih zemalja, kada se recimo pokazalo da je Rusija slabija, da se Rusija slabije, slabije razvija u odnosu na industrijske zemlje, da Prusija isto tako nije previše u stanju se razvijati i pratiti korak sa ovim modernim razvojem. E tada je počelo pucati to i savezništvo na jedan način i s druge strane postao je to izazov za onaj drugi savez koji je smatrao da su njegove šanse ovdje veće. Dakle, taj balans sile teško je zadržati u nekome vakumu. Teško je reći da je to jedno stanje koje bi moglo postojati jednom za uvijek. Ako gledamo balans sile, mogli bi reći da je i u vrijeme bipolarnih međunarodnih odnosa također bio uspostavljen jedan balans sile. Točno se znalo da postoji nuklearno naoružanje na jednoj i na drugoj strani. Kasnije je došlo, 70. godina, do saznanja da ako bi došlo do njegove upotrebe da prijeti opasnost svim silama odnosno čitavome svijetu. Prema tome, i taj balans sila je bio isto tako vezan uz razvoj međunarodnih odnosa. Onoga trenutka kad je druga super sila Sovjetski savez počela padati, kad je počela klecati pod ovim velikim teretom koji je imala u vojno-političkom, u ekonomskom pogledu, u pogledu održavanja svojih saveznika, onda je postalo jasno da se i taj balans sile ruši, prema tome da ulazimo u jednu novu fazu u kojoj će se rat moći upotrebljavati, ne više kao neki eventualni izazov koji bi stajao u odnosima između blokova, nego kao skupina malih ratova, malih ratnih sukoba širom svijeta. Versajskim ugovorom Njemačka je izgubila oko 10% svog teritorija, ali zasilo Rena vraćene su i Francuskoj. Sarska oblast stavljena je pod upravu Lige naroda. Na istoku je stvorena Poljska i njoj je pripojen veliki dio zapadne Pruske. Poljska je dobila izlazna more i taj je pojas odvojio istočnu Prusku od ostatka Njemačke. Manje dijelovi Njemačkog teritorija dani su u Belgiji i Danskoj. Njemačkoj su oduzete sve prekomorske kolonije i podijeljene su između Francuske i Velike Britanije. Brojnost Njemačke vojske ograničena je na 100 tisuća vojnika. Ukinutio je glavni stožer i zabranjena proizvodnja oklopnih vozila, tenkova, podmornica i zrakoplova. Sab Njemački teritorij zapadno od Rajne i pojas širine 50 km istočno od Rajne demilitarizirani. Njemačka je morala platiti odštetu u visini od 33 milijarde ondašnjih dolara, iako su ugledni ekonomisti tvrdili da nema nikakve mogućnosti da Njemačka ispuni tu obvezu. Uz Njemačku čimbenik nestabilnosti u novom europskom poredku bile su i novonastale države u Europi. Britanski premijer Lloyd George taj je problem ovako opisao. Glavni uzrok budućeg rata vidim u tome što je njemački narod, koji se svakako pokazao kao jedan od najsrčanijih i najsnažnijih na svijetu, okružen mnoštvom državica, od kojih mnoge čine narodi koji nikad do sad nisu uspostavili vlastitu stabilnu vladu. Svaka od njih k tome sadrži velik broj Nijemaca koji zahtijevaju sjedinjenje sa svojom domovinom. Na drugoj strani imali smo probleme koji su bili vezani uz poražene zemlje. Austrougarska monarhija se raspala. Dakle, od Austrougarske ostala je Austrija kao samostalna nezavisna država, stvorena je država Jugoslavia, kraljevstvo Srba-Hrvata-Slovenaca, stvorena je Čekoslovačka država, stvorena je Poljska država. Naravno, stvorena i mađarska država. Prema tome, ta Austro-Ugarska je bila razbivena kao sustav država koji je postojao u tim okvirima. Imali smo i također velike probleme sa Njemačkom koja je grcala u svojim ekonomskim teškoćama, koja je isto tako bila u težoj situaciji jer su joj bile nametnute velike reparacije koje ona objektivno nije mogla plaćati. Dio teritorija bio je izdvojen iz Njemačke, Sar-Rurska oblast. Dakle, Njemačka je bila prilično oštro kažnjena i upravo u tome teškom ekonomskom stanju u tim danima kada je izgledalo da je njemačka ideja njemačkog rajha razorena totalno, počinje dolaziti do jednoga oštroga nezadovoljstva, počinje dolaziti do okupljanja različitih snaga od onih militarističkih do nacionalističkih, u kojima će sve više početi dominirati nacionalsocijalistička ideja, u kojima će se pojaviti Adolf Hitler, koji će polako okrenuti tu oštricu ne samo prema problemima unutar zemlje, već će početi optuživati naravno međunarodnu javnost ili ako hoćete taj sustav koji je bio u obliku tadašnjeg novog poredka stvoren za sva ona zla koja su bila u Njemačkoj, za svu onu besperspektivnost koja se vidjela na ulicama svih njemačkih gradova, i naravno tu je počela jačati ta ideja, počeo jačati fašizam koji je ubrzo našao svoga oslonca i u savezu sa Italijom, sa Mussoliniovom Italijom koja je također bila nezadovoljna rezultatima novog poretka i naravno u Aziji sa Japanom. Prema tome ta velika eh, antikominterna eh, blo blokovska struktura koja je bila stvorena pokazala je da Berlin, eh, Rim i Tokio imaju čitav niz zajedničkih interesa prije svega da su nezadovoljni politikom koja je nastala u Versaju, da smatraju da su njihove šanse za djelovanje u međunarodnim odnosima u takvom poredku prilično slabe i da treba dakle suprotstaviti se tome poredku po mogućnosti čak ga rušiti i da je to jedini način da se vrati veličina Njemačke, veličina Italije ili veličina Japana. Koliko ekonomski interesi utječu na vođenje vanjske politike? Za klasične liberale postoji jedno pravilo. Što se država manje petlja u ekonomiju, to bolje za ekonomiju i državu. Ili po riječima filozofa Jeremia Bentama, svaka je trgovina u svojoj biti probitačna, čak i za onu stranu kojoj donosi najmanje probitka. Svaki rat u svojoj biti štetan. Voditi rat kako bi se osigurale sirovine ili proširila trgovina za liberale bilo je ludo. Trgovina se širi sama. Ona ne poznaje granice. Ista je stvar sa sirovinama. Svi ih trebaju, a oni koji ih imaju, žele ih prodati. Za liberale postoji samo jedna trgovina. Je li neka pokrajina ili država izvan nekih granica, nije važno. Kupci će dobiti robu proizvedenu u toj pokrajini ili državi samo za uzurat ako trguju svojim robama. I to čak niti rat ne može promijeniti. Ili kako to kaže Bentham u svojoj čuvenoj rečenici, možete osvojiti cijeli svijet. Ali nemoguće vam je pritom vlastitu trgovinu povećati za cigli bakrenjak. Ali liberalno mišljenje nije jedino mišljenje. Po drugima, ekonomski interes ključan je za vođenje vanjske politike. Ekonomski interes je, ja bih rekao, najvažniji interes u vođenju vanjske politike i... Gotovo da je teško odvojiti neko vanjsko političko djelovanje od ekonomskog interesa koji ne mora biti vidljiv, koji ne mora biti izražen ovoga trenutka, ali koji stoji negdje u daljini. Prema tome, da li se radi o nafti, da li se radi o osvajanju nekoga novoga tržišta, da li se radi o pozicioniranju u novim situacijama, da li se radi o sprečavanju neke konkurencije, izbacivanju nekih drugih zemalja i njihovih kompanija, očito je da je taj ekonomski interes i kako nazočan. Naime, danas je očito da sve velike zemlje, ne samo da vode računa u ovom formalnom pogledu, da imaju svoje ekonomske analize međunarodnog djelovanja, vanjske politike, da imaju svoje specijalne odjele i tako dalje, nego je naprosto došlo do povezanosti između velikih multinacionalnih kompanija i pojedinih država, odnosno njihovih vanjskih politika, Velike multinacionalne kompanije su te koje su u mogućnosti da stave određene svoje slike budućeg razvoja u pojedinim zemljama, da na neki način djeluju kao motori u pokretanju određene akcije ili u postavljanju pojedine države. Na taj način, ekonomska situacija u pojedinoj zemlji postaje predmet interesa ne samo vlade, nego multinacionalnih kompanija ili kompanija koje u njoj stranih djeluju, Prima tome, to je veza više nego očita jer se danas radi o jednoj isprepletenosti prepletenosti odnosa, radi se o takvim, ja bih rekao sponama koje povezuju pojedine dijelove svijeta da je teško govoriti o tome da se ekonomski interesi ne bi uzimali u obzir. Primjer je recimo ovaj Euroatlantski savez koji danas prolazi kroz svoju krizu, neki kažu najveću krizu od vremena predsjednika De Gola Međutim ne treba zaboraviti da iz Njemačke dolazi 56 milijardi roba usjedinjene američke države, 28 milijardi iz Francuske. Prema tome riječ je o itako važnim ekonomskim partnerima sjedinjenih američkih država. Ako se gleda investicije iz Amerike u Europu i iz Europe u Ameriku, onda se može tu spomenuti recimo da u Sjednjera američkim državama 7 milijuna ljudi je zaposleno u firmama koje su u vlasništu evropskih tvrtki i oko 3 milijuna ljudi u Europi. Dakle, ekonomski interes je i kako jedan snažan cement i ja bih rekao da će on bivati sve značajniji da se možemo, koliko god se priča danas o nestajanju države o tome da država više nije neophodno, da država ne, nije potrebna u budućnosti, može se dogoditi da neke državne aktivnosti postanu manje značajne, neke će biti prenesene recimo na velike integracije poput Europske unije, ali ekonomski interesi mislim da će se i dalje razvijati i jačati, da će biti sve vidljiviji u vanjsko-političkom djelovanju. Tržišna ekonomija i slobodna trgovina nužno podrazumijevaju demokratski oblik vladavine. A prema nekima demokracije nisu nikada ratovala jedna protiv druge. Po Thomas Upeinu, piscu koji je znatno utjecao na američke i francuske revolucionare 18. stoljeća, ratovi su posljedica starih, nedemokratskih institucija. Budući da je rat sustav vladanja na starim temeljima, uzajamno neprijateljstvo nacija potiču njihove vlade da bi održale sustav. Čovjek čovjeku nije neprijatelj, već ga na to navodi krivi sustav vladanja. Ali Alexander Hamilton, jedan od očeva utemeljitelja američke demokracije, nije bio tako siguran da demokracije međusobno ne ratuju. Sparta, Atena, Rim i Kartaga bile su republike, a dvije od njih, Atena i Kartaga, trgovački orijentirane. No jednako su često sudjelovale u obrambenim i osvajačkim ratovima kao i susjedne monarhije iz istog razdoblja. U britanskoj vlasti narodni predstavnici tvore jednu granu državnog zakonodavstva. Stoljećima je trgovina glavna aktivnost te zemlje. No, malo je zemalja koje su sudjelovale u više ratova od nje. Demokracije su trebala imati drugačiju vanjsku politiku. One nisu smjele voditi onu politiku koju su vodili stari evropski režimi, politiku državnih interesa i ravnoteža snaga. Po su Jeffersonu, trećem predsjedniku Sjedinjenih američkih država i piscu Deklaracije nezavisnosti, isti oni zahtjevi koji se postavljaju pred čovjeka moraju se postavljati pred državu. Postoji jedinstveni etički sustav za ljude i nacije. Biti zahvalan i poštivati sve obveze u svim okolnostima. Biti otvoren, plemenit i dugoročno promicati interese obiju strana. S takvim je nazorima u Europu nakon prvog svjetskog rata došao Woodrow Wilson. Njegovo uvjerenja da je kolektivna sigurnost i janstvo protiv Novog rata, da je mir normalno stanje međunarodima i da između osobnog i javnog morala nema razlike, začudili su europske političare odgojene u tradiciji državnih interesa i ravnoteže snaga. Ali nisu samo oni začuđeno gledali na Wilsonove nazore o međunarodnim odnosima. Theodore Roosevelt, jedan od najuspješnijih američkih predsjednika, imao je još oštrije poglede na miješanje morala i vanjske politike. Osobno mi se gadi Wilsonova vjera u čudesne mirovne sporazume, neostvariva obećanja, svakojake papiriće koje ne podupire nikakva djelotvorna sila. Glede vanjske politike, za svaku je zemlju i za svijet, neusporedivo bolja tradicija Fridrika Velikog i Bismarcka od Wilsonovog stava. Pravda me kušaca koja se ne temelji na sili, jednako je pokvarena i još pogubnija od sile koja se odvojila od pravde. Nepravdi bi najviše pomoglo kad bi se slobodni i prosvjećeni narodi odrekli sile, dok bi istodobno sva samovlašća i barbarstva ostala naoružana. Rasprava o moralu u vanjskoj politici traje do danas, govori profesor dr. Radovan Vukadinović s Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Jedan od utemeljitelja realističke teorije, profesor Hans Morgentau iz Čikaga, Tvrdio je u svojoj knjizi da moral u međunarodnim odnosima i etika ne trebaju biti nazočni u djelovanju državnika, da državnici nisu neki svećenici i da nisu zapravo crkveni ljudi da bi se mogli dopustiti jedan takav luksus, nego da se moraju voditi prije svega realizmom i da na ocjeni nacionalnog interesa koji postoji moraju graditi političko djelovanje. Naravno to je jedna recimo tako teza koja jest malo kruta, koja bi značila da se u cjelini isključuje moral iz međunarodnog djelovanja, međutim mi smo i danas svjedoci dvostrukoga morala, svjedoci smo recimo nečega što se na jednoj strani dopušta, na drugoj strani se negira Svjedoci smo toga da se neka zemlja nagrađuje i s njom se održavaju dobri odnosi, iako nije demokratska, a recimo drugoj se postavljaju različiti zahtjevi. Dakle, čitav niz primjera možemo naći gdje se radi o dvostrukim standardima, o tome da je moral nešto što se primjenjuje onoga trenutka kada je potrebno. Da li se može nekoga tolerirati deset godina neki režim, a nakon toga jednoga dana kada postoje neke druge potrebe, onda se naravno vide sve njegove mane i udara se po njemu. Primo tome, moral je, ja bih rekao, kategorija koja je nužna. Ona mora biti neki korektiv i moral i etika su zapravo sastavni dio međunarodnih odnosa, no, s druge strane vidimo da kod velikih zemalja postoji jedna želja da se taj moral koristi isključivo onda kada to njima odgovara, kada su one zainteresirane da nešto spriječe ili da nešto negdje postignu, a ne u nekoj stalnoj ravni. Možda bi mogli reći da je jedna organizacija koja je trebala biti na neki način utemeljena na moralnim načelima i koja je trebala voditi računa o njihovoj sprovedbi, upravo organizacije Ujedinjenih naroda, koja je pokazala da u svim ovim glavnim svjetskim krizama je bila gotovo izvan mogućnosti djelovanja, u svim velikim napadima, u svim velikim akcijama glas iz Ujedinjenih naroda, iako se čuo, nije bio zapravo djelotvoran. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrzovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimile Marija Pečnik i Zorana Tabajin, a emisiju u radio je vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.